Людської мудрости, подарованої Аллахом. Сумніви, коротко відказав Азем Паша. Не чекаючи запросин візира, меддах присів на гаптовану сріблом подушку, сів напроти нього і візир. Омар приглянувся до обличчя Азем Паші. Не було на ньому ні пихи гордої, ні жорстокості тирана ні неприступності, повелитель. Омар знав всесильних світу цього та зустрічав серед них лише грубу запальність, глупу пихатість, темну жорстокість. Велителя, який сумнівається, ще не доводилося бачити. «Сумніви – потрібна річ, – мовив він, бо хто не сумнівається, – той не досліджує, хто не досліджує, той не прозріває, хто не прозріває, той залишається в сліпоті. Але я не знаю, як говорити з тобою, щоб мої слова принесли тобі користь. Адже сказав ваш шейху Іслам, що слів, які приносять збуток вірі і владі, не треба знати. І не треба говорити. Слова, що записані в книзі Пророка, треба говорити, а розуміти їх не конче. Провади вельмож можна знати, та говорити заборонено. Як дозволиш мені бути з тобою, говори правду, бо ж мусить хоч один із владик знати істину. Кожна мить тепер приносить незрозумілі загадки яких я розгадати не в силі. Колись було інакше. Давніша епоха тривала десятки років, і людські уми призвичаювалися до неї. Тепер же на один день десятки епох. Я розгублений, я не розумію, де істина, а де облудність, де золото, а де сухозалітка. Бачу якусь бездонну прірву, між двором і країною, Між потребами людей і тим, Що ми їм даємо, Між словом і ділом. І не знаю, як переступити її. Хто винен? Султан? Візир? Кадіаскер? Але ж сановники міняються. А прірва западається все глибше. Двір потребує грошей накладає на підданих податки, і чим більше накладає, тим менше золота у державній скарбниці. Народ стогне, а імперія від цього не міцніє. Це закономірно, Візирю, між бажанням держави і бажанням людей існує вічна суперечність. Але при розумних, добрих і вчених правителях Ця прірва така вузька, що її можна завжди переступити. Що ж сталося в нас до того часу, поки слава завоювання була спільною метою держави і народу, народ не шкодував свого життя для слави. Потім одна людина взяла владу в свої руки. Народ потрапив у залежність від єдиновладця. Одна людина – за всіх думати не може, вона впадає в помилки. Думки мільйонів не можуть збігатися з думкою однієї людини. І звідси починається та криза, про яку ти говорив. Єдиновладець прагне до розкошів, і витрати перевищують прибутки. Він хоче слави для себе і завойовує чужі землі. Кожна чужа земля сповнює люд тривогою, бо тоді життя його у постійній небезпеці. Народ хоче спокою, а не чужих земель, які не дають йому ні радості, ні хліба. Володар примушує підданих воювати, і піддані нерадо проливають кров за те, що їм не потрібне. Володар здирає податки на воєнні витрати. Людське майно перебуває під постійною загрозою. Люди втрачають бажання до його придбання, а багатство держави залежить від особистого багатства людей. Якщо його в них немає, звідки візьметься у держави? Коли народ пригнічений, скарбниця порожня. Ти говориш страшні речі, розумний старче, мовив у задумі Азем Паша. Твої слова доводять безвихідні становища Турецької імперії. Я ж думаю про її могутність, а не про загибель, і шукаю шляхів до зміцнення. Те, що рветься, безконечно зшивати не можна. Ми, правда, невтомно шиваємо. Але чим? Догмами Старого Корана, який навіває багато думок і поезії, але став непридатний для управління державою. Тисячі років минуло від часу його створення, а становище світу і народів, звичаї погляди не існують незмінно. З плином часу відбуваються постійні зміни, Коран же залишається таким... Як був при халіфах пророка, Тому богослови мусять припускатися помилок. Їх же наслідують Проворні пристосуванці Ради свої нажати. Народ перестав їм вірити. кориться, а не вірить. Хвалить, а не любить. Говорить одне, а думає інше. Правителі відчувають це. Щораз менше – Довіряють своїм власним синам І впокорюють своїх же людей Чужинцями і яничарами. Звідси починаються внутрішні бунти, А бунти – це початок загибелі імперії. Аземпаша підвівся. Омаре, сказав він, – дай подумати мені. За твої слова можна повести тебе на ешафот, Але від цього – не зміцніє Туреччина, якщо ти маєш рацію, то ні за що, нема за що тебе карати. Коли ж ти помиляєшся, то твоє добірство, риторичне мистецтво, не підірве державних устоїв. Ти мислиш, а мислячі люди повинні жити. Прийди до мене за сім днів, я хочу продовжити нашу розмову. Перший день Байраму до Стамбула з'їхалися купці і крамарі з усіх кінців імперії. Як і кожного року після Рамазану, на Бадестані мало відбутися султанське торжище. Субаши голосив, що відкриватиме торги сам султан Ібрагім. Ювелір сам зважився піти ще раз зі своїм, Незвичайним крамом на базар. Мусив продати хоч трохи товару, щоб заплатити податок. Старості...